سین علی الرحمت صاحب د تلخیص د خپل عادت نه خلاف کې لیکونته یو معمولی غونده چې د خپل عادت نه خلاف کې هغه د دې چې مخ کې پنځم زرات ذکر شو درې د فصاحت پیل مفرد او دوه د فصاحت فل کلام په یو کې د په حتای سرهم تعریف نه لیکلږي په حتای سرهم سره نکړې تاریف بالمفہوم نه دے کڑے تولو کی تاریف بالمثال کڑے دے تاریف بالمثال کڑے دے دی جائے کسی کم دنوں دے کلی تاریفو تاریف بالمفہوم او دا عادت نے خلافو لیو کو یو تاقید کے تاقیدو کا اسم ہی تاقید کی کا اسم د ستنګه چې نوم کې ګرانواله ستا اوقید که نه لکه مع هم د رانوالی د که نه نو پا دی کې د دی معلوې دوم دی د نوررو په نسبت پانې لکه خفا په کې زیاتوه پر ټال په زیاتو نو په دی نسبت پانې باند په پا دی د تاریف کو او نور په مثال معلوم دوله او دا په مثاله جو دویم جواب دا دی بل تقیید تعریف منحصوص تعریف مقصود نه بلکې دا تاریف تمهید د تقسیم د تاقید ته تاقید څنګه څو قسمه دی دوا یو تاقیدی لفظي او بل تاقیدی مانوي تاقید دوا قسمه څو قسمه دوا قسمه نو د تقسیم دا وجنه چې د تقسیم نو مخکي ولا سو کو تعریف دا تعریف په تمهید شچاته تقسیم ته دا تعریف من هيڅ تعریف نه دي بلکې دا تمهيد دی چاته تقسیم تعقید لغت کی بلکل لغوی معنی چوالې دا باب تفعیل مصدر دی او مجرد دی عقد عقد کلا کوله طللته وي غ ته او و فغتون دا د مفولتون په زن باې دی لکه لکومهتون ملکوومتون نقطتهتون منکوتهتون فغتون وازن په معه د مفول لاي نو او خدا غړې تهوي لکه نه فې ف وخارې جمع ده اودا غړې ته اودا غورټ هم تړلی شوي شوي دارنې عقده او اعتقات اعتقاد تړون او عقیدہ تړل شي نو التم د زړه تړون وی په خبره پورې شه دا زړه په یوې خبره پورې سر کړی شي وی تړل شي وی زه کوته اعتقاد او عقیده وی لیکي باب التفیل ترا اوستو نو عقد يعقد تعقید معنی غټه کول سکول او ټاکول سوال غټه او ګ دا پهم حصیت کې کږي راې او کلام خو حصیتو نهدي جواب د دو دو عقد دوه قسمه دی یو عقد چې دی نوغ اه دی او دوی مقد چې د نوغ د معوي معوي دلته عقد د حی مرا نه دی بلکې دلتا عقد د مراد دی چ هغهه د ګرانول گرانوال ته نسو دي مراد دي گرانوال ته مراد دي نو تعقید مانش او گرانواله اصطلاحي تعريف ماتن کي الله يكون الكلام ظاهر الدلاله على المراد الله يكون الكلام ظاهر الدلاله على المراد الا يكون الكلام کوون د کلام نه کوون د کلام نه غير ظاهر الدلالت پمانه مراد خپل واني غير ظاهر الدلالت پمانه مراد خپل واني تا تمام او کړه چې ګرانه ولو غوطه قول و غرانول سوالو شو غوطه قول و غرانول دا خو کار دا متکلم نئی تاقید غوطه قول او غرانول کار د دا چاري. نو دا صفت د چا شو متکلم شو او اللہ یكونen کلام و ظاهر الدلال دا صفت دا چاره کلام نئی نو دا خو صفت دا متکلم وعرف شو او صفت د کلام وعرف شو التعریف بالمبائن راغي د تعریف د وصف دا چا د وصف د متکلم د وصف دچا متکلم تعریف دیو کو په وصف د کلام باندې او دا تعریف بالمبائن دی جواب تاکید څنګه نه دلتا مصدر معلوم نه دی بلکه مصدری مجهول له مذر مبنیل للمفعول له المعقد له ال гран شوی نوгран شوی چې دن څوک دی کلامгран شوی دی بیا سوالو چې موحد ذات مال وصف شو او الله یکونا ان پلا یکونه داخل شوی دی نو دا صرف اسو شو وصف شو صرف اسو شو وصف شو نو دا خو حمل د صرف اسفراغه په ذات مال وصف جواب د موحد نه مراد حاصل بالمصدرل مجهول له حاصل بالمصدرل مجهول شكون الكلام موقدا كون الكلام موقدا كيدل ده كلام غران اسانم كيدل لكلام غران دي يا بسوال شكون الكلام صفه وجودي دي كون الكلام, كون الكلام؟ او الله يكون عدم يكون ده صفه سري عدم دي نو صفه وجودي معرف او صفه عدمي تاریف بیا تاریف بی المباین را یو جواب چې تاریف بی المباین ده ده کې کے حمل مناطقه ضروری ہوئی اہل عربی وضاحت ضروری ہوئی اغپی کیگی دویم جواب دل تک دا الله چې ده دل تک مانا منگ اوک رستا سو تا فکر نو منگوی کون دا کلام نه منگو عادم کون نه دا کری کون دا کلام نه غیر ظاہر الدلالت کون دا کلام نه سما سره دوکو کړه چې دا الله داخل په یو کوډو دی او تا داخل کې په ظاهر باندې چې کون دا کلام نه خیر ظاهر الدلالت جواب قاعده یاده کا قاعده دا دا چې کلف فل ناقص باندې حرف نه فراشي فل ناقص باندې حرف نه فسوشي راشي نو اصل کې دا داخل په چا باندې وي مصند بانی چونه مصند بانی لکتا ما کان زیدن قائما چه چه ما کان زیدن قائما دد دا مطلب نه چ زید نشته ما کان زید زید نشته نا ددی مطلب داره چ زید شته خو ولارد نو مقدم قیام sahibi زید لرا چه چه ادم قیام sahibi زید لرا دمی زرمه بچال وڑی مسند ل بهوری چلا مسند د دل توم د لامزر ل راوله چلا مسند لا نو کون د کلام دی غیر ظاهر دلا ان کلام شته کلام شته خو دلالت په معنی مراد کې ظاهر نه دی چه په معنی مراد باندې دلالت نه دی ظاهر نه دی نو غیر ظاهر دلاله کون د کلام دی چې نه, نه دی چې کوم د ظاهر خار دلالت والا په معنی مراد سوال دګه ورکا داخل شو مشکلات القران او مشکلات الحديث قران کریم کې ځنې آیاتونه دي چې داغېنه چې کمنو معنا مراد فهم ته زره ناراضي معنا مراد فهم ته زره ناراضي خبر پويږي دارنګ احاديثو کې دا څه ګران دي چې داغېنه معنا مراد زر ذهن ته ناراضي او تاوی چې معنا مراد ته زړه ذهن ته ناراضي نو غسوي مؤقدي اي کې تعقيد شو سوشو تاقید. نو تعقید خو موزه ورو ده ته له له نو دا قران او حديث نعوذ بالله غير سوشو فسيشو جواب لخلل لن ل خلل لن دا چې کمندونو د وجود شانه بند نقصان نه یعنی معنا ذهن تنرازی معنا مراد ذهن ته ناراضی نو دا خلل چې ده دی کې یو نقصان ده او خلل له چې قران او حديث کې یا زئی کی فهم ته معنا مراد ناراضی نو پاغي کی نقصان نشته هغه زمون په فام کې سده نقصان ا په مون کې سده نقصان نه په قران کې او په حديثو کې نقصان نشته ر او دل ته دا کم مخله فصاحت سره وي دا هغه تعقید دی چې معنا مراد ذهن ته زر ناراضی خل خل لن دوجه یوچانا خللنا او نقصاننا شغه پروت پدی کلام کې دی بیا دا خلل په دوه قسمه ذکر کړي إما في النظم وإما في الماء انتقال هذا رصف